Azken garaipena, joan den igandean berean zen bez jeren zelaian. Ogoita amala, nagusitu zinen miariztahak, haintzineko bi seburuetan Perpina eta Mondo Marzan garaitu zituztelarik. Hots, dinamika hon batean dira eta senditzen da, jokolarietan presio prisio gutiagorekin bainan ponduak irabazteko doaztela oionak zerat, azpimarratu dauku, joan leburiz zabalzaileak. Euh, oui, on par bien sûr avec un petit peu moins de pression, mais on porte pas du tout euh, la fleur au fusil par là-bas pour ramener justement le maximum de points possible qui seront importants euh, pour, euh, pour la saison et pour espérer une qualification donc Oriolinxiko taldeari mesfidantsa gehiago dio David da rigcareer entrenatzaileaka Tranant xetxego morso qui commence à revenir petit à petit dans son rugby Qui de partida astapenetik era joan ari izan beharko direla gehitu du biarritzeko entrenatzaileak aktore izan behar dutela partida da ez jashaiteko Oiionaks etxean ari baita Charles Maton Zelaana.